Ümumiyyətlə imam məsələsi İmam Kəlməsinin mənası çoxdur Həm lügəti mənadan Həm şəri mənadan Yox Əqidə və Əqidə Minhaç İmam kəlməsinin mənası çoxdur Həm lügət cəhətdən, həm şəri cəhətdən Və imam deyəndə təbii ki Həm məsliyin imamıdır Namaz adı, namaz qılan Batçılıq ilə imam sayılır Və həmçinin Rəhbərə də imam demək olar Rəhbərə Və həmçinin nəyisə Batçılıq ilə İmam deyə, döyüşün batçısına imam demək olar Lakin Həmçinin bizdə imam saynanda öl Rəqəmlərlə Aydın, baxma, Rabb, biz e, yəni, əqidəmizə görə rəqəmlə sağlayan imamları əhl-i beytdən sağlayır və sevirik olayıq. Hə, lakin, fərq buradadır ki, 12 imamla bizim əqidədə, e, 12 imam əqidəsinə biz, bizə görə 12-ci doğulmuyor bələm. Və bizə görə bu bir İkinci də bizə görə o 12-ci rəqəmlə yoxdur Bizə rəqəmlər yoxdur Bu iki Həmçinin Biz o imamlar ki yoxdur Qeydonlu 11 nəfə Olan həmçinin Qardaşların, bacılarını da Tutaq ki məsələn 9-uncunun Qardaşların, bacılarını da Oğlanların da əhlibət sayırıq Yəni, bizə görə, görə əhli beyt məfhumu böyüdür. Əhli beyt məfhumu böyüdür. Yəni, qız da əhli Qadın da, yoldaş, əhli beyt sayırır. Bizə görə. Lakin bizdə say yoxdur, məsələn, 5-ci, 6-cı, 7-ci sayla da Biz ola, inşallah, əhli beytdən sayırıq, ola sevirəyik hamısından da çox. Ola ki, şiçirtmirəyik. Aydın, bu da mühüm nöktədir. Çünki görürsən, həm məhzəblər arasında görürsən bu fitniki düşəndən sonra həmcə cəhalət vaxtı başladı. Görürsən, çıxdılar, Ebu Bakır başladı, ey hədislər uydurmağa Ebu Bakırdan, onun şəhənin qaldırmaq üçün. Eşidilər təni, başladılar şəhənin qaldırmağa. sonra başladılar uydurmağa, Ənar ibn Bir tərəf gəldi, Osman Osman radiyadan, şəhəninə başladı gəlan hədislər uydurmağa. Və bir tərəf gəldi Əli bin Əbi Talibin Şəhəninə. Yəxdər. Həmsu müqtərdir. Həmsu ne deyil? Qutərdir. Hə. Onun görə, e, bizdə şirhtmək yoxdur. Və imam da diyəndə əhl-i sunam, cəmək imamın, yani, yani rəhbərlərində biri yalnız ki, dini cəhətdən biz baxırıq İmam Ahmedə, ümumiyyətlə Şafii'nin, Malikin, Ebuhani fənçində böyük yeri var İmam Ahmedə. Çünki İmam Əhməd əzabı da çəkib bu yolu yorə. Yəni, sünnəyə yorə əzab çəkib. Olaq ki, fitnə olmuşdir, onu məcbur eləyirlər ki, deyilsin ki, Quran məxluqdir. Olaq ki, İmam Əhməd demədi, Quran məxluqdir, çünki Quran, nədir? Allahın kəlamı. Düzdür, məxluqdir kitab özü. Kitab özü Məsələn, Quran kitabı var ha? O məxluqdur, çünki üz-üz cildir. Sonra mürəkkəl var orada, nöqtələr, rəqəmlər, ərzad, lams məxluqdur. Və ki, kəlam oradakı deyilən sözlər məxluqdur. Onun görə, Quran-an daçmək ola. Demək ola, Allahın kəlamı haqqı. Allahın kəlamı haqqı. Quran-an daçmək ola. Bu cür ola. Məsələn, biri Quran-an daçı istədiyinə, sən Quran-ı yəni nəzər tutursan. Əgər nəzərə tutursa ki, Oradakı Allahın kəlamını andıçıyır Hə, bu cür olan Quran andıçmək Yox, əgər nəzərdə o kitabı O, o cür andıçmək olmaz Çünki kitab, andı kitabı, andıçan da kitabı nəzərdə tutma Kitab məxluqdir Çünki üzv var orada, mürəkkəb, vərəqlər Aslında, aynında kağız, ulası məxluqdir axı Andıçan Quran andıçmək olar Lakin bir şəhddən ki, nəzərdə tutarsa ki, Allahın kəlamına Hə, Allahın sifətindən də Allahın kəlamı Allahın sifətlərindən andı içmək olar Məsələn, Ələxmən haqqı, Rəhim ə, haqqı, Məcid haqqı Həmçinin Allahın kəlamı haqqı O sifətlərindən də andı içmək olar Və lakin, andı içən, baxır necə andı içir Quran andı içmək olar həmçinin, baxır elə adam var, andı içər Onun andı düzgün olmaz O da əgər andı içsə, nəzərində tutar kitabı kitab məxluqdir amma Allah'ın çalamı nəzərdə tutsa and içmək olar Qurana Allahdan başqasına and içmək olmaz məsələn, dimi olmaz, işıq, çölək, hava, qənd bozbaş və s. and içmək olmaz yəni, and içmək lazımdır Allaha Allah, Peyğəmbər səhəsən buyurur ki kim and içirsə, Allah and içsin və səhəsən səhəsən ki kim and içirsə, Allahdan qəlisindən şirk etmiş və küfr etmişdir ola ki, bəzi alımlar Deyirlər ki, Allah-u orada duha vaxtına, zöv vaxtına, əsrə andıçıb. Allah andıçıb, Allah. Allahın özünü müqayisələmə. Allah andıçıb, öz məxluquna, özü xərq edib, andıçıb. Niyə istəyir? Lakin, deyilsə, yox. Deyilsə, ancaq ona Çünki biz məxluquq. Aydın, həmçə, rəstus halsın, de ki, olmaz andıçməyə qəndəz adar. Andıçıbən gerək, Allah andıçsın. Yaxşı, sonra şeyh İmam � Buyurur ki, 6-cı qayda, 5 dənə keçdi. 6-cı qayda budur ki, وَطَرْ قُلْ مِرَا وَالْجِدَارِ وَالْخُصُومَةِ فِي الدِّينِ Həmçinin əhn və cəmanın qaydalarından da buyurur ki, minhəcindən, onlar ümumiyyətlə mübahisələr, zat, bu, bu cür şeylər dini məsələlərdə çəkinənlər, mübahisələrdən, zattan. Yəni, mübahisə hərisə olmaz da, mübahisə hərestkanları çəkinirlər lakin o demədə onların mübahisə eləməsə mübahisə ola ki ehtiyac olsa belə girişməzlər mübahisələri zəlan ona görə ammalar görsən ittihamla aləyəndə əhli sünnəcə məsur o evləyər özünəcaq haqqı haqqı bilmirlər ona görə hakimlə ona görə lakin yox bilmirsən əhli sünnəcə ki onlar mübahisədən çəkinirlər həmişə yoxsa o susma, Lazım onda hərdən mübahisə eləyirlər, hərdən O da ehtiyac varsa Və bağlı ilə Aydındır Və e, Yəni bağlı o cəhətdən ki e, Elmi cəhətdən Kitabı bağlı ilə Dirlər gedəlim oxuy Yaxşı Çünki o kitabla aksır gəlir, ki mən Ona görə Ola bağlı ilə kitabı deyir ki gedəlim oxuy Ümumiyyətlə İmam Əhməd rəziyallahu anhu, rahimehullah. Bu məfhumu bu qaydanı Quran sunətdən də götürür. Bu neçə dənə qayda çıxıdı Şeyx Rəhimullah, 50-dən çox. Eee. Amma bu Quran sunətdən götürür bu məfhumu. Belə 50-dən qayda gətirir bu çıxı. 50-dən. Əli hocam min həci dən qayda gətirib. Çox, çoxdur, lakin əsasları yetirib. E, Şeyx məsələn gətirib Rum surəsindən bu qaydanı. 31 32-ci ayədən. Allah subhana təala buyurur ki, "Bəla Müşriklər nə olmuyor? Çünüşkülər necə idilər? Deyir, "Minəllədinə farraqu dînhum və kânu şîə." Şühsə Allah müşkilər dinlərini böldülər və bu cür söhbətlərlə mübahisələr arasında beş yolla. Yəni dəstə-dəstə. Dəstə-dəstə oldu. Ona görə onlardan olmuyor. Aydın bir. Allah Subhanallah qadağan ilə oradan olmaq Yəni müşriklərdən Çünki dəstli dəstli olmaq və s. -ara. Dini bölmək Və s. İmamən Həmədə bu ayədən getirib Həmçin, Qafir surəsi 4-cü ayda Allah Subhanallah buyurur ki Mə yücədülü fəyət illə İllə ləzina kəfəru Allah Subhanallah ayələndir Mübayisə ancaq kafirlər Subhanallah Düzü bu ayə Demir ki, mübayisə Yəni, diyaloq eləməyə, yox. Qafir, mübahisə də spor, buçca yaxşıq. Qafir dördüncü mü ayə, qafir suresi dördüncü ayə, mücədələ. Qəxil nəməndir, yəni bu da ayədir, o da ayədir, bu yox? yəni Quran barədə mübahisə deməyir, Allahın talaq Quran, bəlkə Quran, məhdə Allah talaq ayələ Ola bilər ayətə ayələndən, həmçinin kainatı da, Allah, Allah ayələndəndir Əlamətdən ki, o var, o əzimətlidir Yəni, düzdür, kafirlər, ne üçün kafirlər nəhv olunub? Yəni, kafirlər daha doğrusu vəsv olunub bu cür sifətdən ki, Allah tələfə ayələndir kafirlər Yəni, kafirlərin mübahisəsi inatkarlıqla var, haqqa axtarmamaqla Çünki kafirlər mübahisə edirdilər ki Məqsədləri o idi ki, haqqı tapmaq yox. O idi ki, haqq əhlin yalancı çıxartmaq üçün, haqq əhlin başqa sifəti göstərmək üçün, onu görəm. Təbii ki, mübahisə də hər adamla eləmirsən. Eləyisə o adamla və ki, haqqı istəyir. Hər dənə mübahisələyir. Elə adam var ki, birinci mərhələdədir, 3-4 dən kitab xələ bir əlləmədir, müştəyid mutlaq. O açdır, təfsir, radistə, şəhirləmək və s. Yaşı ki, İbn-i görməyib onu. Görsək, təfsir, təfsir yazmazdı. 300-nəsənci ciddə idi İbn-i Cəlir. Dirlər ki, sənə təfsiri heç kəs oxumacaq. Qısad. Başlıq qısad madəyədir, yəni çoxdur. 100-200-dən düşdü, 100-ə, 70-80. Dedirlər, yox, heç kəs sənə təfsir bi. da 3-4 nəfər ümmətdən. Elm, təlbələ belə qəhşətləri oxuyucu. Neysə, azaddı, azaddı, ən azad 30 ciddi. Qaydındır. O görsə bizim təfsirçiləri təfsir eləməzdi. Allah bilə. Yaxşı. Həmçinin şeyx İmam Əhməd Rəxim Allah həmçinin Zuxruv surəsindən götürüb 58-ci ayədən. Bu məfhumi, bu qaydanı. Allah Əsbəl-Tərəbu, kümmədərə bu Kümmədə huləkə illə cədalən bəlhum kəmun xəsimun. Ana Allah Subhanahu ilə Məkkə əhlinə danışır. Məkkə əhlinə deyirik ki, onlar, yarısı, onlar yəni onlar mübahisə edənlərdir. Yəni boş-boş şeylər danışa, dəlisüz, sübutsuz, haqqı axtarmadan. Ona haqqı axtarmayan gəlib söhbət edən dəlisüz, hava danışır. Havalı vaxtını keçirmə. Ox get. Konsentrasiya altında otur, hava yarsı, ondan yaxşı da havasından. Aydındır? Çünki O havadır danışıq. Hava danışıq, yani hava nə vaxtı oradanışıq, o dəlil olmur, o havadır. <gülüyor> ha, Zuhruf 58. Xəvəcdə bu ayağa dəlil getirir İbn Abbas. O ayağına gələndə. Əlbinə bir tabirə İbn Abbas xaricdir ki, qeym olağa başı salam. Əlbinə istəmir, çəkir səfihdir, görə başa şümlət dəlil nədir? İbn Abbas isra alır, Deyir, yaxşı qeym gedəncə Qur'anla mübahisə mə. Şeyxlər Qur'anı gətirdilər öz ağallarına təbilib özləri sin şənlikdə. Elimsiz. Onu öydülər ki, Əli ibn Əta gəlsən Qur'anla mübahisə mə. Sünnə O da gəldi, Bakhimullah dedi ki, elə adamlar yana gəldim ki, onlar nasıl olğur, bilirlər, daha yaxşı bilirlər ayənin təfsirini. Onlar da ayə yetmişdilər ki, hökm Allahındır. "Roman la yahkum bima sa'allah fa ulakumu kafirun." Əlim nəvitavi tətbiqləmişdir Osmanlıq. Qadiyyaman. Bu ayəni tətbiqləmişdir e, olanaq. Emr Abbas radiyallahu, istədi mübahisə, bəzi də olanın içindən bu ayəni oxudur. Zuhruf 58-ci. Ləki, mübahisə eləmin olan, söhbət eləmin. Çünki o Məkkəlidir, Məkkəlilər barədə də Allah talar deyib ki, onlar mübahisə eləyənlərdir. Bax ki, söhbət Lakin, onlar Xəbaricilər, indikilər də göz dəyər birdən maşalı deyək. Onlar da o ayələr ki var, ha, kafirlərdə müşriklərə aiddir ya, məsələn, bu müşriklərə aiddir xin Məkkə. Onlar da götürüb müsəlmanları tətbiq edirlər. Bələ onların üstü bunlara İbn Abbası tətbiq edirlər. Nəndən deyək, Məkkəli idi, Allah da ayələdə kafirlərdə müşriklər, ə, Məkkə müşriklərə demişdi ki, onların bu, bu çox mübahisindən, götürüb İbn Abbası tətbiq edirlər, İbn Abbası. İndi görürsə, o ayələr ki, var ki, kafirlər, zod vardır Götür tətbiq ilə müsəlman cəmiyyətlərinə Deyirlər, indi müsəlman cəmiyyəti yoxdur Seyyid Qutub deyir ki, indi cihad yoxdur Çünki müsəlman yoxdur Və təkvirlir müsəlman cəmiyyətlərinin Və Hətta deyir ki, yacuz-məcuz Artıq çıxıb Deyir ki, kitabında yacuz-məcuz çıxıb Mangolla o vaxt ki Şamosad almışdılar. Bir hələ onlardır yazıçması, daha yoxdur. Xəta adamsın Necə ki yazırmadı Xətayev, necə ki obcu məsələlərdən, çünki bu məsələdə o xəta eləyib. O yazığı, yəni, Allah Subhanahu va taala bağışlasın, el məhli olmuyor bu. El məhli olmuyor. İndi onu götürüblər şuar kimi. Bax hələ adam deyək onu elə götürsünlər, götürəsən. Götürürə Rasul Sallallahu əleyhi və səlləm Götürür Abu Hanifini, İbn Taymiyani, İbn Qeyyimi, İbn Kəsiri, İbn Ma'ini, Yahmin Yahyani, İbrahim Nəxay. Ələv e, nazı olsun təfsir samadan, xanlar ki, zilal Qur'an, sevd küsum kisəl nazılardır. Müslümanlar. E, təfsirçilərin padişahı. Kim gələb, ələvzi təqlil edirəyib e, Təbariyə? Təbariyədən götürəb. Razı. Kəsir, Bağavi, Şovkani və səyələ sadizə qutamdır. Yüzlərlə, təfsirlər. Deyir, Seyyid Qutub nazırlardır. Subhanallah. O nəyəyə, yox, sələ aləyət-i burada e, gəlib ki, hədistə də var, hədistə Tirmizi, imam Tirmizi və əhmədəl Rahmanunullah. Qəratli düşsə, onlar mübasir yəni eləyəllər ancaq. o adamın zəlalət yolda olmağının dəlildir. Əgər bir qom bir zəlalətə düşsələr, artıq onlar daim mübasir olar. Bu onların sifətlərindir. Mübasirəm və çox mübasirəm və xüsusan batılda. İnatkarlıqla və s. haqqı istəməyən zəlalət pis niyyətlə onlar hamısı zəlat təhlilinin üslubluğudur Əyrun qeyə və həmcənin şeyh rəhimullah e, bu qaydanı çıxardı bu qaydanı çıxardı e, sahil Buxaridən və müslimlə peyambar salıqdan buyurub ki Allah-u Teala'ya ən qəzəvli gələn adam boş-boşa mübahisə edəndir Hamcinin e, mübahisəsində e, dili möhkəm olandı. Adam deyirsən batıldır, lakin elin mübahisəli ki, ça vermirsən. Aydın də? Bu kimdir isə? Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm. Hamcinin amarı ibn Əbdüləziz rəhimehullah. Belə biridir xəlifələndən. Rəhmanullah adil idi. O vaxtında adillik Yəni, onun görə peyamələr kisarlar deyib-əməndən sonra 12 imam olacaq və Səl-Müslümdə də hədis. O hədisdə belədir ki, 12 əmir olacaq, bir rivayətdə də 12 xəlifə olacaq. Bir rivayətdə 12 imam. Yəni, söhbət gəlir, dövlət batısı. Aydınləyə, və əhlüsün olacaq, deyir ki, yəni, dördü var, Əbu Vakar, Ömer Osman Ali və həmçinin dillə 5-ci, Umar ibn Əbdül Azizdir, onun vaxtında da, çünki hədis belə edir, 12 mal olacaq məndən sonra olan vaxtda adirlik olacaq. Qarşım yoxsa or? Qurayşıdan? Yox, ki, Qurayşıdan olacaq mısın? yoxsa Qarşım yoxsa Qarşıdan olacaq mısın? Qarşım yoxsa Qarşıdan olacaq mısın? İnşallah, Umar ibn Əbdül Aziz vaxtında ümumiyyətlə idi və hər cəhətdən yaxşı idi, yəni iqtisadiyyət cəhətindən də. Zəkat dövl Dəyir ki, apağın, paylayın, kim borcu var, götürüb buradan versin. Apağın paylayıdırlar, gəlirlər ki, götürən yoxdur, ehtiyac yoxdur. Sonra kim evləndirmiyib, uşağın alsın buradan evləndirsin. Gəyib-gəyirlər, hələm qalıb. Bələ, belə, nə qədər pul qalırdı, yəni şey olmurdu. Yəni, cəmiyyətdə təsəvvürlə o cür vəziyyətdir. Aydındır, bizdə eşitələr artıq, dicəlas başa sərf pul payı, payı Gəb, gecə, görücə, sahəmsə, öldürüb, pul çıxacaq palımağa. Gəlib <gülüyor> gecə gözləyici hamısını öldürüb pulu aparıb. Allah elmustafa. Görüncə insanlar ləhşələşib. Acı olublar, ac. Çox oldu sizə verilmir o. Sə... Həsən rəziyullahdan. Rədələ, Həsən, Həsən rəziyullahın xulfu az olaxı, yəni. Ata altı çox şey edilə bilmədi əslən. Radiyallahu. Sonra gördük ki, doğrudan idarə etmə çətindir ümmetdə fitnə düşüb idarə etməyə çətindir. Verdi maviyə. Çıxdı minbərə dikək cavab atma biət ilə maviyə və hamısı deyirəm ki, əmr edən şey biət ilə maviyə. Sonra İmam Hüseyn çıxdı və deyə dedi ki, mən də biət ilə maviyə və hamısı əmr ki, biət ilə. Necə tarix kitablarında yazılıb. Məqaviyə <gülüyor> ərza Allah ora aiddir. ki, saylandı, yəni <gülüyor> yəni necə hələ. Yəni 4. sonra Hasan da daxildir, Sarı Maviyə, Sarı Yazid və Sarı Veliddir. Onlar ablalarınız da daxil. Bəziləri də yox. E, Başladılar ki, bəs 4-ü Umar ibn Abdurəziz və sayır. Bəziləri oğul və bəziləri Allah bilir. Hələ ən sağlamatı Allah bilirdi. Ən sağlamatı, amma ki rahat deyə bilərsən 5-in. 5-in. O açıq Maviyənin 6-sı da demək olar Maviyənin, çünki Mavi yaradılan vaxtında Doğrudan əmin amanlıq idi. Görsən bir dənə şey olmadı, idi o İslam dövləti. fətlər tamam etdi. Tamam, ha. Tamam ayalandı və sayra, yəni dənizdə müharibələr başladı. Gəmlərlə başladılar fətə getməyə. Yəni, 40 il hakim oldu 40 il. Yəni 19 il xəlifə olan vaxtı, yəni xəlifəli olan vaxtı düz hakim idi, müəyyən şəhərlərin Sonra 20 ildə xəlifəz oldu Əmir bütün İslam böylətinin böyük Təcrübəli idi doğrudan Radiyallahu Sonra o Əhmər həmsinin Yaxşıq Əhmər Əbn-Əbdu Aziz ne deyir? Radiyallahu Deyir ki, radiyallahu Kim istəsə daima müvahisə eləyər O daima gəzər, orada buradalar Və yani nəhəm düşmən çoxalar, mübasirə-mübasirə, sonra görər qaçar üst üst bu üstərəfə, oradan qaçar bu və ya gedər otel üstərəfə, onunla mübasirə, bir yerdə diyanmaz bu, yəni sakit olmaz, yəni mübasirə yəni şəhəni hələ olar, daimə. Həmsinə Hasan, e, Hasan-ül Basri, rəhiməlləhəlləhə, gəlib biri deyir ki, mən istəyirəm sənə mübasirəyim, Hasan-ül basri ya. O da deyir ki, baxır ona, deyir ki, Elhamdülillah Allah Teala mənə haqqın yəni, yönəldi, mən haqqı tapmışam. Əgər sən tapmasansa, get başqasını müvahisələ, özün kimi ilə. Nazı ki, haqqı da haqqı tapmayıb. Yəni, mən haqqı tapmışam, əni, mən müvahisələ verəm. Sənə zərahat get özün kimi ilə axtar, dün bir-bir üzə haqqı yani mən vaxtımı getirməyəm sənə kimi Sən görsən ki, sələftə mübahisə eləməzdir. Düz mübahisə eləyədə, ehtiyac olsaydı. Bələ, hər adamların özləri olmazdı. Yəni, gəyib yəni deyir ki, mən, mən sənə mübahisəliyim. Əgə biri gəlirsə, deyir ki, mən sənə mübahisəliyim. Bilgi eləyən heç dən bilmir o. Bilən hələ eləməz. Bilən heç vaxt deməz ki, mən sənə mübahisəliyim. Mən dəhşətəyim və s. <gülüyor> Bilən adam deməz hələ. Hələ deyən Elmin kamilliyindən biri də odur ki, demək ki, mən bilmirəm. Elmin kamilliyindəndir. Adamın göstərir elminin kamilliyindən. O, gəlib İmam Malikə, İraqlılar yollayır çətin suallar 40 dənə. İmam, İmam Malik, 3-4-dənə cavab verir, o, bir sələyədir ki, bilmirəm. Bilmirəm, bilmirəm. E, o, dediyin ki, qəyəm İvaq əhli, nə deyim? Yəni, deyirsən ki, İmam Malik birdən İmam Malik, elə fikirlər ki, yox demə, birdən deyərlər, İmam Malik, Malik bilməyəm. Deyir ki, getdi İmam Malik dedi ki, bilməyəm. Yəni, ixilas var idi və Allah, ixilas var. Haa. İmam Malik, bilməyəm. 100 40-dən sal, 70-dən cavab edəliyəm. Allah-ı <gülüyor> Allah. Allah-ı Müstəham. Şeyh, bilin lakin övdəkdir. <gülüyor> bilin O da əyibdir. Bilən öyrətmir. O əyibdir, o əyibdir. O elmi kizlədənlərdəndir. O qorxulu şeydir. Bilən axı Bilən deməli idi. Ə kim bilirsə gəl öyrədə. Nuxsan, oh, kim bilirsə gəl sual verilsə cavab verməsin. Şəraitə baxmaq lazımdır. Şəraitə bax. nə problem var? Şəraitdir. Ola bilər elə bir yerdə məsələ bir insanı yandı, Yaxşı Olur bələ görsən İnsan elm tələbəsidir Dünya malına görə azır Və ya qadına görə azır Elmi tərkili, elmi itirir Dinar dəyir həmə görə və ya Niyəsə görə Itirir elmi Bu da O adam üçün bir şey alamətdir çox Sonra burada İmam Ahmet, şey, yox, İmam Ahmet deyil. Ahmet ibn-i ebil Hivari'dən ki, Abdullah ibn-i Busri'ye, Abdullah ibn-i dedi ki, takvə əhlindən idi, Abdullah ibn-i Busri. ibn-i ebil Hivari ki, Abdullah ibn-i Busri bir gün dedi ki, sünnetlə gedməy, yani bu minhəcdə gedməyə bu yolda. O dəməyə ki, Zəlal təhlinə cavab verəsən. Sünnət bizdə sünnət o dəməkdir ki, zəlal təhlinə sohbət eləməyəsən. Zəlal təhlinə sohbət eləməyəsən, əsləh o də. Həmsinin ibn-i İsaq deyir ki, bir kişi İmala Əhmədə məktub yazır. İmala Əhmədə məktub yazır. Və ki, bu barədə su sual soruşur ki, zəlal təhlilin mübahisə eləmə. İmam Əhməd də əslən, elə cavab yazır ki, əslən, yəni göstərir ki, İmam Əhməd ki, zəlal təhlilinə oturub mübahisə Lakin, təbii ki, İmam Əhməd bu məsələdə çox sərt olub. Də lakin, mübahisə eləmək olar. Mübahisə eləmək məsləhət varsa, məsləhət. Əgər insan xoş niyyətlə gəlib sənilə, sinə haqqa axtarsın. Oturuz şahbetleme ama adam var ya sen hakkı lazım diyor. Vakti yok etseysen.